Och hej och välkomna till den här livesändningen med tidningen Flamman. Jag heter Anna Herdi och jag är chefredaktör på Flamman. Med mig så har jag Daniel Suonen, socialdemokratisk debattör men också chef på Katalys. Ja, som är en facklig tankesmedje helt enkelt. Bra! Och vi har också med oss Erik Rosén som är chefredaktör för Politism. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det som hände igår. Och för en del personer kanske det verkar lite diffust att bara prata om vad som hände igår. Men för mig var det en mycket stark upplevelse. Det kom en, en omni-flash på min mobil. Eh, klockan sent på kvällen liksom. Vid nio typ. Och så stod det så här. Uppgifter till dagens industri. Regeringen planerar att göra upp med Moderaterna och Liberalerna om vinsttak. Eller om vinster i välfärden bara, eller någonting sånt där. Och då börjar ju mitt huvud spinna va? För att det är, okej, okay, då har de liksom, då har de på riktigt lämnat den här överenskommelsen med Vänsterpartiet. Man, har, man kommer gå i, liksom, krossa alla kongressbeslut och så vidare. Eh, men det är inte det. I morse då när man vaknar så hade de ju dementerat det här. Och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om, dels, varför, hur kan det vara så här oklart? Eh, två, <laughs> hur, hur, hur kommer de att göra tror vi egentligen med vinsterna och eh, vad kommer det ha för betydelse? Jag tänkte att eh, vi skulle prata lite om, det har också varit lite olika så här, konspirationsteorier om varför det här har hänt. Vad, vad tror du Erik, varför kom den här uh, nyheten igår till Dagens Industri? Jag eh, alltså, tror att en grej man måste ha i åtanke lite är ju att Dagens Industri har ju i princip Kört kampanjjournalistik om vinstfrågan även på nyhetsplats. Och allt har bara handlat om, eller rubriken har sagt har handlat om hur oerhört skadligt och fullständigt livsfarligt det är med vinstbegränsningar. Även om man när man tittar på citaten i artiklarna så är det inte lika eh, skarpa uttalanden. Och här har de uppenbarligen källor som, som säger någonting, och det tror jag att det är klart att de har det. Men jag tror att de spinner på det väldigt, väldigt hårt och kanske på ganska lösa grunder. Så jag vet inte exakt hur stort allvar man ska ta det på. För när både Adelan Shekarabi och Magdalena Andersson dementerar det här. Och sen gick även Ulf Kristersson ut och dementerade det här Så att det kommer inte på frågan om kompromiss i den här frågan. Då undrar man ju vad, hur mycket det ligger i det egentligen. Vad tror du Daniel? Nej men jag tycker att, jag tror att det är som Erik säger att det finns väldigt stor oklarhet i den här frågan. Egentligen det, har det ju inte hänt någonting egentligen, utan det som har hänt är att regeringen har en, Sossarna och miljöpolitiker har en överenskommelse med vänstern om att man ska införa, först utreda och sen lägga en proposition om ett vinsttak eller vinstförbud eller någonting som reglerar vinsterna kraftigt. Och det har man uträtt och nu så liksom väntar man lite grann på att komma fram en proposition till riksdagen och det finns ju liksom ett sista datum när det ska lämnas till riksdagen, jag vet inte exakt när det är, mm. men man har liksom tittat på att liksom lägga det så sent som möjligt så att borgarna får en chans att rösta och inget liksom tillskande, mm. då får man ett beslut, är ni för eller emot, är det ni och SD som vill ha kvar vinsterna? Och de för också diskussioner med borgarna och jag tillhör ju dem i socialdemokratiet som har varit väldigt skeptisk till det här. Vad är ni ni förhandlar om? Alltså för jag tycker ju så här att skulle man kunna få tillstånd en, en kompromiss. Jag är väldigt motståndare till vinst. Jag vill stoppa det. Jag behöver inte ha kvar några privata alternativ. Jag, jag ligger inte i för att något litet privat vinstgivande dagens kanske skulle krossas av ett vinsttak. Då händer det. Då får vi leva med det. Utan problemet tycker jag är att skulle man kunna åstadkomma en riktig vinstbegränsning med de borgerliga för de vill liksom ta bort frågan. Då måste man kunna diskutera det. Men när jag liksom lyssnar på de här sossarna som sitter och säger vi förhandlar med borgarna. Och det var också väldigt mycket inför sossarnas kongress att man skulle här, bara ta skolan för att då kunna göra upp med borgarna. Väldigt mycket taktiskt, ingen ideologi, ingen egen opinionsbildning utan bara så här, taktiskt spelteori vad som skulle kunna hända i nästa läge. Då har jag frågat dem så här: hur, När förhandlar ni? Hur ser det här ut? Vilka är buden? Vad, är ni, vad har ni draglägen början? Och då kan de aldrig svara. Så att jag är liksom så här: Är det här bara ett sätt att fylla i bustra? Är det här bara ett sätt att det kan ju framstå som att ni bara vill skjuta den här frågan ifrån er? Och det tycker jag: Det här är liksom ju ja, en del av en sån bild att, att man så att säga, spelar svart till med den här frågan. Och då tycker jag ju att, ja, det. För, för, för, tjänar inte så in på. Så att, jag tycker att, att det här är egentligen en bild av att det är väldigt... Det ena är det, är en, ve, det är en väldigt förvirrat läge. Vinstförbud, vinstbegränsning, olika medier kokar soppa på liksom olika positioner, man slirar på orden och det betyder något nytt. Mm. Och det andra är då att det finns enormt starka krafter, borgerliga sidan men också eh, företagsintressen, som vill förstöra sossarnas dag och få sossarna och alla vänstersympatisar att vara sura den här dagen. Och, och, och det tror jag egentligen är vad som har hänt. Det är, och så här, men ansvaret för det här är sossarna. Därför att de är så otroligt otydliga, oklara och har aldrig satt ner foten. Och det gör att såna här myter och rykten och planteringar blir möjliga. Det är ju lite av, Det, det är märkliga är ju att det är, är nog Socialdemokraternas strategi. De vill att ingen ska veta vart de står i den här frågan. För de är så rädda för att, eh, dels provocera de väljargrupper som är väldigt stora som vill ha vinstbegränsning eller helt vinstförbud men också dels provocera de möjliga tänkbara koalitionspartners på högersidan som de ser efter valet. Så de vill nog att ingen ska veta och det är inte en bra politisk analys att ha liksom den strategin att det viktiga är att vi är otydliga. Nej, det kommer ju på något sätt kunna falla tillbaka på dem själva väldigt, väldigt hårt. Eh, och det har ju redan gjort det, delvis. Eh, det var många som sa så här, nej, men inför partikongressen, att nu, nu är det... Varför tar de bort vården och bara skolan? och Sen så är det egentligen ingen som har sagt någonting. Det är egentligen ingen som har... Det har stått i ett papper... Mm. Och sen är det egentligen ingen som har sagt huruvida det ska vara så eller inte. Men under en hel vecka så får det vara oklart. Mm. Eh, och sen så kommer man på fredagen och bara, jo men vi ska, det är klart att skolan ska ingå. Det är klart att vården ska ingå. Det är ju mm. helt liksom skit. Och det, det, det, det tycker jag också tyder på att det här är på riktigt en strategi om oklarhet. Nej men det är också så här att... Eh... På den, de senaste två partikongresserna, alltså före den som var nu våras, mm. alltså 13 och 15, mm. då har man tagit i princip identiska beslut om att vinsterna ska begränsas Vinst får aldrig vara en, liksom, målet för en välfärdsverksamhet utan allting ska återinvesteras mm. i verksamheten. Olika små varianter av mm. samma sak har det liksom blivit då efter mm. hårda strider. Mm. Och inför den här partikongressen i våras, mm. då var ju partiledningens förslag liksom inte att stå bakom det som partikongressen beslutade två år innan. Mm. Och som medlemmar hade stridit två år, liksom egentligen bekräftats två gånger. Mm. Utan då hade man ett nytt förslag att man bara skulle gå fram i skolan. Mm. Och det var bara av taktiska skäl. Och jag har ju väldigt stor förståelse för att man i en ren förhandling kan vara taktisk och pragmatisk mm. och göra kompromisser. Men alla sådana kompromisser kräver att man först har en egen position. Mm. Vi socialdemokrater eller så mm. vill förbjuda det här. Vi vill ha en kraftfull mm. reglering för hela välfärden. Mm. Sen kanske visar det att Moderaterna skulle kunna gå med på att man förbjuder vissa riskkapital i skolan. Så. Ja då gör vi det som en första steg. Mm. Men då är det en kompromiss utifrån... Mm. Men socialdemokraterna har ju som en här... Lars Stjärnqvist sossarna. Mm. De har ju en förmåga att liksom, de blandar smoothie av liksom, taktik, eh, liksom snabba utspel och liksom lite grann strategi. Det är för lite ideologi här. Och det tror jag att sossarna förlorar på. Jag håller med. Eh, vad tror vi om... Eh, jag skulle vilja höra vad ni tycker om detta med att borgerligheten nu, alltså om man jämför när den här frågan briserade 2013 liksom man var på sin allra högsta topp då lät ju var och varannan moderat som liksom vänsterpartist i den här frågan eh, och nu har man, tack vare får man anta det vårdindustriella komplexet liksom en helt annan linje men hur kan de, alltså hur tänker de rent strategiskt eh, när det handlar om för det finns ju också massor av opinionsmätningar som kommer nu som, som visar på att de har fel. Liksom. Och att de inte kommer vinna på en sån hård linje. Var, var, varför håller de på så här tror du? Dels tror jag att man... Alltså, jag kan ha respekt för att det från höger också är en... Jätteideologiskt viktig fråga för dem och jag tycker att man ska slåss för sin ideologi såklart. Så det kan jag respektera och det tror jag verkligen att de tycker att det här är det bästa sättet att ta vår välfärd på oavsett vad som sägs och att avvikelserna där när Anders Borg och Jan Björklund var ute och sa att vi ska bort alla riskkapitalbolag det var mer strategin och taktiken och spelet inför valet. Så det, det kan jag liksom köpa och så nu, de ser ju också att i och med att Sverigedemokraterna har bytt fot så har de majoritet för sin uppfattning och de kan stoppa ett sånt förslag i riksdagen så att samtidigt så de tampas ju med det enormt de undviker ju väldigt aktivt att ta de här debatterna politiskt det är aldrig de politiska partierna från höger som tar den här debatten längre det är just företagen i svenska näringslivet Almega och så vidare så att de man vill liksom inte ner sig med den frågan men de vill samtidigt absolut inte kompromissa i den mm. och, och det är också paradoxen här för att på något sätt har ju liksom den samlade vänstern liksom från mitten av socialdemokratin mm. till ja nästan in i höger, i till liksom över Vänsterpartiet, LO och alla mm. fackförbund. Vi har ju vunnit debatten, borgarna kan inte längre ta debatten, utan de så att säga, outsåsar den till rena ekonomiska intressen mm. som har miljarder skäl att ta den här debatten och filibustrar mm. det här offentliga samtalet. Men, men det är på något sätt som att, jag tror att en indikation jag har fått är att Ardalan och de som jobbar med den här frågan i regeringen, de är väldigt ensamma och det finns en tendens i arbetarrörelsen och vänstern att man har nu har vi en rödgröna regering. De utreder det här. Nu ska inte vi vara på att bråka. Men man, man förändrar ju när man bråkar. Det är man att ställa krav och komma med nya rapporter och förslag och pressa och pressa och pressa. Då flyttar man ju de reella politiska majoriteterna och vänstersidan har lite grann med några få undantag lagt sig ner och sagt vi väntar på regeringen och nu ser vi vad som händer när man litar på att bara för att vi har en, en svag minoritetsregering med rödgrön färg så kommer det här att ordna sig. Nej det beror på vad som händer på gatorna i fackföreningarna i föreningarna i det offentliga samtalet och där precis som Erik sa det har ju svängt därför att ST dessa kolportörer, har ju bytt fot. Och då, vi, då lutar sig till borgerligheten tillbaka och säger att vi får igenom det här varje dag i veckan. Eh, så vi behöver inte ta den här debatten. De vinner ju på att inte ta debatten. Mm. Samtidigt, alltså även, även borgarna måste ju vara rädda för att det ska bli en valfråga. Så de måste ju också vilja hitta någon variant där S bara släpper det här eller någonting. Eh, så att det blir någon minimala eftergifter i en kompromiss. Och det där blir rätt intressant att följa. Och jag tror den här otydlighetens strategi måste väl någonstans ta slut när Socialdemokraterna lutsat igenom sin budget i alla fall, kan man tänka sig. Eh, någon gång måste de ju börja säga vad de vill i det här. Vad gäller liksom Ardalanche Karabi och hans departement som du säger, jag uppfattar dem som att de har verkligen en genuin vilja att få igenom egentligen hela Ilma utredning. Så de tror jag driver på för det. Men sen är det klart, det är andra intressen även inom partiet också. Och jag är en stark motståndare till att prata om någonting överhuvudtaget egentligen som händer efter valet. Eftersom det inte ännu har varit ett, något val. Men kan det inte vara så också att man... Det har inte varit en valrörelse. Nej. Exakt, vi... men det känns ju som att det har varit valrörelse i fyra år. Så att, eh... men, men det som... Alltså kan det inte också vara så att man är ju osäker på hur det kommer att se ut efter valet. Och att allting kan förändras så fort och att därför så är det också... Eh, högst oklart vilken strategi man ska ha då efter valet, för det ser ju inte ut som att någon får en majoritet och då kommer problemet kvarstå. Då har man liksom ingen eh, majoritet för det här förslaget eh, och, hur, eh, och hur man ska göra då, då måste man ju någonstans, och jag hatar den här <laughs> liksom, logiken, men då måste man ju någonstans hitta en, någon ytterligare. Ja, men jag tycker återigen, man måste ju skilja på taktik och liksom vad man själv vill. Och man får ju en bättre liksom, strategi och taktik om man faktiskt har ett liksom, tydligt mål för sig själv. Och jag tror att orsaken till att socialdemokraterna inte kan vara tydliga är att de inte vet vad de vill och inte är enade om det på riktigt. Utan de är liksom, ja, de chakrar med sig själva och med sina demoner och lobbyister och, och framtidsplaner. Jag tror att det är så här att vad den här mandatperioden visar är ju att. Det vi behöver är en starkare vänster i Sverige. Alltså vi behöver en stark socialdemokrati, vi behöver en stark vänster. Och för facket då, liksom som jag jobbar för så kan man ju inte tänka sig en, en mittenregering. Det är klart att i ett väldigt jobbigt läge så är det bättre än att SD bildar regering med Moderaterna. Det är klart att om det är alternativet, ja då, det blir som en kris, liksom, politik då. Men det kan man inte hålla på, jag menar Per-Albin Hans gick inte till val på, på liksom en koalitionsregering eller liksom, vad heter det under kriget när man hade liksom supersamlingsregering, det är liksom inte det man går till val på, utan man går till val på en egen politik. Och den, här har man ju en fråga Man driver detta i riksdagen på ett tydligt sätt Man kan förhandla, men går inte det, då driver man ett eget förslag, och så faller det då Ja då faller det, och då har man valfrågan, det tycker jag man borde gjort med flera frågor. Vi har lyft pensionerna här idag, mm. men man kan ta liksom skattehöjningar. Man, jag menar, liksom man, man låter borgarna formulera valbudskapet. Liksom. Mm. Och sen går man till val på det. Och, då, och det är till och med så att man, man skulle kunna tänka sig att falla vill mm. alltså, om de hotar något av Löfvens statsråd på de här skattehöjningarna då avgår han och så får Kinberg Batra bilda en regering. Mm. Då får kamrat eh, 18% bilda regering. Mm. Och sitta då i nio månader innan valrörelsen mm. med de här nazisterna. Det det blir jättekul. Och då har han spräckt alliansen. Då avgår jag. Jag, jag låter inte något av mina statsråd avgå på de här skitsakerna. Han borde, ju, han borde ju, vilket jag har skrivit tidigare också, han borde göra tydligt att han är beredd att gå till extraval om budgeten faller till exempel och så vidare. Men det väljer han ju inte göra eftersom, när man, när man lyssnar på Socialdemokraterna här i Almedalen bara, eh, så, vill, så är det ju nästan som att man har beslutat nu att man ska söka stöd för en mittenregering efter nästa val. Det är det budskapet som man hör allt tydligare. Och då är det klart, då vill man inte gå i den totala clinch med Centpartiet och Liberalerna eh, genom att framkalla ett extra val. Så att, det är klart att det, man kan väl ha respekt för att det är ett svårt läge även för dem. Men strategiskt är det knepigt för Vänsterpartiet också som nu står och kräver det här, vill att det ska läggas fram ett förslag. Men som samtidigt också måste försöka spela the waiting game med socialdemokratin och som inte heller kan hota med någonting explicit om sossarna gör något annat utan de säger bara att då, då blir det inget bra mm. ungefär. Men i det här läget ska man inte hota med ett extra val för det är ju ingen intresserad av, utan det man ska hota med är att den, om något av mina statsråd faller, om inte den här budgeten går igenom, då avgår min regering, och vi kommer inte bilda någon socialdemokrateringsregering för en val, utan den som leker med Sveriges framtid, trygghet och välfärd, för att några direktörer inte ska få 80 kronor dyrare flygbiljett, då kan ni sitta där med nazisterna och bestämma i nio månader, för sen vinner vi valet, Ja, som ni hörde så avbröts det här samtalet lite för abrupt. Det var för att vi hade tekniska problem. Men jag hoppas att ni har njutit av det samtal som han kommer med i filen. Eh, glöm inte att prenumerera på flamman och eh, på återseende.